Es-salamu aleyküm və rəhmətullah. Qardaş, bu güncü cündə müsəlmanlar məhsidlərdə birbirlərinə salam vermirlər. Onlara nə nəsət edəb? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vəssalatu vəssalamu alə əşrəqil ənbiyayi vəlmürsədin. Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin. Rabb-i şirəhli sadri və yəssirli əmri. Və əhlülüqdətə minlisəni yəqqəhu qavliy. Əməbət, əziz qardaşlarım, həmiş olduğu kimi hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı Peyğəmbərimiz s.ə.v.in yolunu tutub yetməyi nəsət edirəm. Salam məsələsinə gəlincə, biləsiniz, İslam xislətlərinin ən xeyirlisindən sayılan bir xislətdir bu. Müslümanın müslümana salam verməsi onun əsl müslüman olmasından xəbər verir. Abdullah ibn Amr ibn el-As radhiyallahu anhu rivayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməndən soruşdu. Ya Rasulullah, İslam xislətlərindən ən xeyırlısı hansıdır? Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, Sənin ehtiyacı olanlara yemək yedirtməyin, bir də ki, tanıdığına və tanımadığına salam verməyin. Hədistan açıq aydın başa düşülür ki, İslam ölkəsində yaşayan müsəlman qarşısına çıxan hər bir müsəlmana salam verməlidir. Yalnız tanıdığı adama salam vermək İslam əxlaqına zidd olan bir xüsusiyyətdir. Və qiyamətin ələmətlərindəndir. Bu xüsusda Peyqəmbər s.a.v. demişdir, birisinin ancaq tanıdığına salam verməsi qiyamətin ələmətlərindəndir. Peyqəmbər s.a.v. həmçinin demişdir, salamı yayın ki, salamat olasınız. Salamı yayın ki, bir-birinizi sevəsiniz. Bu hədislərdən bizə aydın olur ki, Müsəlmanların daim əminəmanlıq içində olmaları, salamat yaşamaları və bir-birini sevmələri üçün öz aralarında salamı yaymaları vacibdir. Biləsiniz ki, müsəlmanın əsl müəmin olub cənnətə girməsinə ən böyük səbəb salamı yaymasıdır. Bu, xüsusda Rasulullah s.a.v. demişdir, müəmin olmayınca cənnətə yerə bilməzsiniz. Bir-birinizi sevməncə mömin ola bilməsiniz. Sizi elə bir əmələ yönəldinmi ki, onun sayəsində bir-birinizi sevəsiniz? Sahabələr: "Bəli, ya Rasulullah" deyə cavab verdikdə, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Aranızda salamı yayın." Bu hədistən açıq-aydın başa düşülür ki, qardaşlıq münasibətini qurmaq, beləliklə də imanı artırmaq sonda da cənnəti qazanmaq üçün salamı yaymaq vacibdir. Salamı yaymaq xüsusunda sahabələrin də gözəl sözləri var. Məsələn, Ömər ibn-Xattab radiyallahu anh demişdir, üç xislət vardır ki, bunların sayəsində müsəlman qardaşını sevdiyini izhar edirəm. Onu görəndə ona salam verməyin, məclisdə ona yer verməyin və bir də onu gözəl adı ilə çağırmağın. Ömər radiyallahu anhın bu sözündən aydın başa düşülür ki, özünü mömin sayan adam, mömin qardaşlarından salamı əsir gəməməli və onları xoşa gəlməz ləqəblərlə çağırmamalı. Yenə bir sahabədə misal çökək. Rəvayət edilir ki, Tufeyl İbn-i Öbey demişdir, Səhərlər mən Abdullah İbni Ömərin yanına gələr və onunla bircə bazara gedərdim. Biz bazara satdıqda, Abdullah İbni Ömərin yanından keçdiyi hər parça satana, hər satıcıya, hər kasıba və hər kəsə salam verərdim. Tufeldir. Bir gün mən yenə Abdullah İbni Ömərin yanına gəldim və o mənə onunla bircə bazara getməyi xaiş etdi. Mən dedim, bazarda nə işim var? Axı, sən bazara gedəndə nə mal satırsan, nə malın qiymətini soruşursan, nə mal alırsan, nə də ki, bazar məclislərində oturursan. Yaxşısı budur ki, burada bizimlə oturasan söhbət edək. Abdullah mənə dedi, biz bazara salamı yaymaq üçün gedirik. Qarşımıza çıxan hər kəsə salam veririk. Bu rəvaiddan aydın olur ki, müsəlman olan kəs salam verməkdən usanmamalı. Əksinə, Allah rizasını qazanmaq və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsindən riayət etmək məqsədi ilə salamı yaymaqdan ötürü hər gün imkan daxilində məscidləri, bazarları və başqa bu kimi ictimai yerləri gəzib dolaşmalı, tanıdığı və tanımadığı müsəlmanlara salam verməkdir. Abdullah ibn-i Ömer r.ədəliyəllərinin salamı yaymaq məqsədi ilə bazara gəlməsi və qarşısına çıxan tanıdığı və tanımadığı hər bir müsəlmana salam verməsi sərəflərin Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsini yaymağa olduqca həris olduqlarından ha bilə onların təhcət tanıdıqlarına və ya tanınmış adamlara yox əksinə, hamıya salam verməsi onların nə dərəcə təvazikor insanlar olduğundan xəbər verir. Salam xüsusunda bir məsələyini də xüsusilə vurgulamaq lazımdır. Bəzən adama salam verirsən, lakin o öz tərbiyəsinə uyğun sənin salamını aldır. Buna görə məyis olmağa dəyməz. Rəvaətlərin birində xəbər verilir ki, Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu anhı demişdir, Allahın adlarından biridir. Allah bunu biri-birinizlə salamlaşasınız deyə yer üzünə qoymuşdur. Elə isə aranızda salamı yayın. Əgər bir adam cəmāta salam verə, onlar da onun salamını alarsa, həmin adamın savabı onların savabından bir dərəcə üstün olar. Çünki o adam bu salamı onların yadına saldı. Yox əgər onun salamını almasalar, qəm yeməsin. Onlardan daha xeyirli və daha təmiz olan mələk onun salamını alır. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, Abdullah ibn-i Samid, rəhimahullah mən Əbu Zərə dedim, Abdurrahman ibn Umul Həkəmin yanından keçərkən ona salam verdim, lakin o, mənim salamımı almalı. Əbu Zər də mənə belə cavab verdi. Qardaş oğlu, sən buna görə məyis olursan, sənin salamını ondan da xeyirlisi onun sağında duran bir mələk aldı. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, iki müsəlman qarşı-qarşıya gəldikdə onlardan biri digərinə salam verdiyi zaman o adam onun salamını almasa, salam verənin salamını mələk alar, salamı almayanı isə şeytan qarşılayar. Qardaşlar, biləsiniz, Şeytana uyan və müsəlman qardaşının salamını almayan kimsələr fasiq adamlardır. Birincisi, ona görə ki onlar Allahın əmrinə asi olurlar. Çünki ucu Allah buyurur: "Və izə hüyyitum bi biri sizinlə salamlaşdığı zaman siz onun salamını daha böyük ehtiramla alın və verilən salamı olduğu kimi qaytarın. İkincisi, onlar peyğəmbərlərin hamısının sünnəsinə müxalif olurlar. Bu xüsusda peyəqəmbər s.a.v. demişdir, Allah Adəmi yaratdıqdan sonra ona belə buyurdu. Get, orada oturan mələhlərə salam ver və dinlə gör sənin salamını necə alacaqlar. Çünki bu, Həm sənin salamın, həm də sənin zürriyyətinin salamıdır. Adem onlara Əssəlamu aleykum dedi. Onlar da Əssəlamu aleykə və rəhmətullah deyə cavab verdilər. Üçüncüsü, bu mənhəc, yəni salamı kəsmək mənhəci, sahabələrin yekdil reynə ziddir. Bir qədər əvvəl sahabələrin tanıdıqları və tanımadıqları müsəlmanlara salam verməsi barədə kifayət qədər rəvayətlər danışdıq. Dördüncüsü, bu, müsəlmanın haqqını tapdalamaqdır. Çünki müsəlmanın, müsəlman üzərində olan vacib haqqlarından biri, salam verdikdə onun salamını almaqdır. Beşincisi, müsəlmanın salamını almayan kimsələr, ya həmin müsəlmana kafir saydığına görə onun salamını almır, ya da bəzi firqələrdə olduğu kimi böyüklərinə təqlid edirlər. Beləliklə də onlar birinci halda xavaricilərə, ikinci halda isə təqlidçilərə bənziyirlər. Sələflər isə belə olmayıblar. Mənhəcində xəta olan kimsənin xətasını alimlər cüzətməlidir. Sıravi adamları bu məsələlərə qatmaq, Beləliklə də məscid cəmaatını iki hissəyə bölmək və onların arasına ədavət salmaq fitnecarlıqdan başqa bir şey deyil. Bağlı başında olan adam nəticəni düşünməlidir. Düşünməlidir ki, əgər bu üslub yaxşı nəticə vermirsə, əksinə getdikcə vəziyyət gəlizləşirsə, o halda kənara çəkilib öz ibadəti ilə məşğul olmalı və müsəlmanların islah olunması üçün Allaha dua etməndir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sən demişdir, fitnə baş qaldırdığı zaman ibadətlə məşğul olan adam mənim yanıma hicrət edən kimsəyə bənziyir. Sonda Allahdan istəyimiz budur ki, Allah bizə müsəlmanları sevməyi, Allahdan onlar üçün daim xeyir diləməyi, onların lehinə dua etməyi, gecələr Rəbbimiz qarşısında ağlayıb günahlarımıza görə bağışlanmağımızı gündüzlər isə insanların üzünə təbəssüm edib savab qazanmağa nəsib eləsin. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət ver və bizi əməli salihlərə qoğuşdur. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilək deyə bizə yaxşı ad qismət elə. Bizi nəyin bağının varislərindən et. Ey Rəbbimiz, bizə, həm bizim özümüzə həm də valideynlərimizi əta etdiyi neymətə şükür etmək üçün, sənin razı qalacağın yaxşı əməli etmək üçün ilham ver və bizi öz mərhəmətinlə əməli salih qullarına qovuşdur. Subhanək Allahumma və bihəndik, <Sessizlik> əşhədu əllə iləhə illə ənd, əstəxfiruka və atubu ilək.